وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عادنا الله من النار ايها الاخوه الافاضل اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى لقد فاز المتقون في الدنيا والاخره يقول الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفرزا أما بعد فكمشكر الله سبحانه وتعالى نكم على الرحمن الامين زمفيقه صلى الله عليه وسلم kwanza kabisa nawaahudia mamoja nakuhusu nafsi yangu juu ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumogopa yeye peke yake kwa sababu wanaomcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio watu ambao wana faulu duniani na kesho akhera Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala inna lilmuttaqina mafaza Yaani waislamu hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budul ko hakika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hato mtume mbele yako mtume yoyote isipokuwa tukimtumwa tunamuhusu ya kwamba apeleke risala ya Allah subhanahu wa ta'ala na aliingane watu juu ya kalima ya tauhid anahu la ilaha illa ana fa'budul ndugu zangu waislamu tumeendelea leo kuzungumzia katika hutuba yetu storia ama qissa ya nabii Allahu Isa alayhi salam ayuha almuslimun tayaqanu fadl Allahu رضي الله عنه ketika sahihayn bi hadithi ili wakukuelewa na Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alayhi wasallama qali kullu mauludin yuladu ala alfitrah haqiqatan mtume sallallahu alayhi عليه anasema haqika kila mtoto anapozaliwa anazaliwa juu ya fitrah juu ya uislamu anazaliwa akiwa ndani ya uislamu fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi yeye ye, anapozaliwa, anazaliwa akiwa juu ya Uislamu anapokuwa anapotoka katika tumbo la mamake anazaliwa akiwa Mislamu isipokuwa baba yake na mamake, wazazi wake ndo wanamfanya myahudi wazazi yake ndo wanamfanya mnasara wazazi wake ndio wanamfanya majusi wanaoabudu moto fahadha insha fi baiti yahudiyin fainsa yahudiyya Ulu analelewa katika nyumba ya Wayahudi anageuka anakuwa ni MYahudi, anapozaliwa anazaliwa Muislamu. Wa dhaka yansha fi bayti nasraniin fayansha nasraniyan. Na yule ambaye anazaliwa ana analelelewa katika nyumba ya Mnasara anakuwa Mnasara illa marhima rabbu. Wa dhaka wa yaqulu al-masih ibn Allah. Yule ambaye anazaliwa katika nyumba na Analelewa katika nyumba ya Mkristo au Yahudi, mnasara anazaliwa akiwa ni Muislamu lakini anageuka anakuwa ni Mnasara na kusema ya kwamba Yesu ni mtoto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna ulwan kabira. Wa hadha yansa fi bayt majusiin faya'budu an Na mwingine anazaliwa katika nyumba ya Mjusi anakuwa ni mwenye wa kuabudu moto. Bismillahillahi wassalamu الله allah subhanahu wa ta'ala ayuha almuslimuna wal muslimat ayyuha alislamu wa kiume na okike hakika isa ibn maryam alayhi salam hangua isipokuwa nje wa allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake allah subhanahu wa ta'ala anasema allah subhanahu wa ta'ala katika quran mal illa ni mtume wa Mwenyezi Mungu bad khalat min qablihi ar-rusul walitangulia mbele yake mitume wengi wa qaina na siddiqha alikuwa ni mkoeli maryam alayhisalam kana ya ulani at'am walikuwa wakila chakula na wakienda haja hiyo inaonyesha ya kwamba nabijullahi isa as-salam, hakuwa ispokuwa, binadamu hakwapo kwa mtume miongoni mambidume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu anayesifika na sifa ya kukula anayesifika na sifa ya kwenda haja hayazikuwa ni Mungu bali atakuwa ni binadamu Isa alayhi salama Abdullahi wa Rasul Isa alikuwa ni inja wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala faqad hak Allah azza wa jalla وتعالى kitabihi an hadhayatin kathira Allah subhanahu wa ta'ala alitoa hikaya na storya mingi katika sura za Quran faqala Allah tbaraka wa ta'ala inna masala Isa 'inda Allah عليه السلام Adam min thumma qala hakika Baba yetu Adam alayhi salam alikamu min turab sabab Allah subhanahu wa ta'ala amemumba baba yetu Adam alayhi salam kutoka na udongo hakumumba kutoka mana na baba wala mama vile vile nabii John Isa alayhi salam aliumba kutokamana na mama pasina baba hiyo yote inaonyesha ukubwa na utukufu na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala يقول الله tabarak wa ta'ala في الكتاب fil kitab Maryam من tabadat min ahliha makanan sharqiyyan Kumbukiani leo ndume wa Mwenyezi Mungu ataje ya Maryam alayhi salam idin tabadat min ahliha makanan sharqiyya alipojeka mbali na makanan mashariki wa فاتخذت من dunihim hijaban فأرسلنا arsalna ilayha ruhana alipokuwa peke yake katika hiyo hali alipokuwa ana mabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake Allah subhanahu wa ta'ala alimtumia Jibril alayhi salam fatamaththala laha basharan sawiya akamkujia Jibril alayhi salam kwa sura ya binadamu ambayo qalat inni a'udhu bir minka in kunta daqiya salam yake Haki msimama mbele yake na sura ya binadamu akamwambia inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqia kwa hakika mimi najilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na wewe in kunta taqia ukiwa mcha Mungu ukawa ukiwa mwaogopa Allah subhanahu wa ta'ala basi ka mbali na mimi ka mbali na mimi Qala inni qala inna ana rasulu rabbiki li ahabalaki ulaha Zakiya. Jibril alayhi salam akamwambia nakunjulisha ya kwamba hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kutoka Allah subhanahu wa ta'ala nimetumwa kwako wewe Maryam alayhi salam li ahabalaki ulama zakia ili niwe ni Mwenye kukupatia mtoto ambaye ni mkamilifu qalat an yakuna li gulamun wa yamsasni basharun wa lam akun maryam alayhi salam kushangaa baada ya kushangaa na kumwambia jibril alayhi salam anna yakunu li gulamun vipi nitakuwa na mtoto walam yamsasni basharum walam lam akun baghiyah na binadamu yoyote kwa njia ya halali wala sikungua ni mwanamke ambaye ni mzinifu. vipi nitakuwa na mtoto wala kadhalik hivi ndio ilivyo Kala Rabb الله Allah Subhanahu wa Ta'ala malaika amesema huwa alayha hayyin hiyo kwangu mimi ni epesi na ni kitu kidogo linaja'alahu ayatan linnas ile tuwe kumumba Isa alayhi salam kwa hii hali ya kwamba ni alama kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na rehema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kana amran naqdiya ikawani amri Allah subhanahu wa ta'ala amepitisha na ame hukuku fahamalat rufa intabadat bihi makanan sharqiyya maryam alayhi salam akabeba isa alayhi salam pomto pomkut moyake makanan qasiya akamba akawa amekaa mbali na watu kabisa makani ambaye hamalat maryam salam wa Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kumpa kumpatia kumpa Maryam alayhi salam uwezo wake mtondo basi baba liubayina Allahu azza wa jalla likhalqihi ile Allah subhanahu wa ta'ala abainise kwa watu wake na viumbe vyake uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala alladhi la yu'jizu shay'un fil fi ardi wala fi fis samaa Allah anaya kwamba hayazi shindwa na chochote katika ardi na mbinguni hadihi hiya Maryam huyu ndo Maryam ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anatupa tia kisa yake na story yake katika Qur'an ambaye Allah subhanahu wa ta'ala akamkeremwa na kumpatia mtihani kama hiyo. Kusharrafaha al-habib vile vile Mtume sallallahu alaihi alipotaa aliposema Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi حديث imepokelewa na sahih uh, al-Bukhari wa Muslim min hadithi ya Abi Musa Al-Ashari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kama lana min kathirun wa lam yakmul illa arba' katika katika ni wengi kwa sababu mitume ni wengi mitume ni wengi na ni wa, wanaume walam yakmul minan nisa illa wala hawakukamilika katika wanawake ispokuwa watu nne isipokuwa wanawake wanne mariam binti Imran moanza kabisa ni mariam, mtoto Imran wa Imran alayhi wa Asia imraata fir'aun wa pili katika wanawake waliokamilika ni Asia untuk ma Asia عليه wa firaun alaihi laanatullah wa khadijah bint khuwaylid wa taatu ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam wa kwanza khadijah bint khuwaylid wanne ni fatimah bint muhammadin sallallahu alaihi wasallam الله عليه mtoto wa muumme mtume sallallahu عليه wasallam wa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam anabainiisha ketika ni wengi lakini wanawake waliokuwa na sifa ya ukamilifu ni wanawake wanne pekee yake. Nao ni Maryam bintu Imran na Asia mke wa Khadija bintu Khuwaylid, Khadija wa صلى الله عليه وسلم wa kwanza, بنت Fatima bintu Muhammad na Fatima bintu Muhammad صلى الله عليه وسلم. Wa fadlu Aisha النساء كفضل nisaa على سائر الطعام. 'ala vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam anabaini shake katika hadith fadla ya Aisha radhiyallahu anha na kusema fadla ya Aisha juu ya wanawake wengine ni kama fadli tharidhi ala sa'ir at'am ni kama fadla na utukufu na ubora wa tharidhi kushinda chakula chote kingine tharidhi wanasema ni chakula ile na mkate iliochanganywa Uh, sopu na nyama imechanganywa ikaone nyepesi katika kukula. hiyo ndio ndiyo domana maana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akipendelea chakula kama hiyo domana maana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema Aisha anashinda wanawake kama inavyoshinda tharidi ile chakula cha kingine hamalat maryam alayhi asalam illahi alayhi wa sallam maryam alayhi wa sallam alimbeba mtume ambaye ni Isa alayhi salam kwa tumbo yake kama walivyo walivyo nuko watu mufasiri na muhakikieni wanasema anna maryam hamalat tisata ashurin kamila maryam alayhi salam alimbeba isa alayhi salam kwa tumbo yake miezi tisa falamma nadara yusufunnajja alipoangalia noo yusufu ambaye ni najja yusuf ni mjja ambaye Alikuwa na yeye katika msikiti alikuwa akifanya ibada yake wala sio vile wanapodai wasiokuwa Islamu ya kwamba e, Wanamsifu Yusuf na kitu kingine bali yeye hakuwa sipokuwa nje ambaye ni saleh alikuwa akifanya ibada yake alipoona Yusuf alayhi salam Yusuf alipomona Maryam alayha salam na tumbo yake inaanza kukua kubwa akamwambia ya Maryam ewe Maryam hal yakunu zar'un bighayri badr wa hal yakunu nabatun bighayri matar wa hal yakunu waladun min ghayri ab ewe maryam je inaweza patikana mimea basi kulima na kuweka mbegu wala nabatun min ghayri matar wala manyasi inaweza patikana basi basi na mvua wa hal yakun waladun min ghairi ab naji patikana mtoto pasi na baba faqalat maryam maryam akamjibu akamuelewa na kumjibu na kumwambia naam naam inaweza patikana inawezekana ya yusuf ewe yusuf kaifa yakun dhalik yusuf akamwambia vipi inaweza patikana mtoto pasina baba kakata mariam mariam na akamjibu أن الله anna آدم khalaqa adama من khalaqahu min ومن abin wa min ghairi umm je umesahau ya kwamba allah subhanahu wa ta'ala alimuumba baba yetu adam alimuumba basi na baba na mama wa khalaqa azra yawma khalaqahu min ghairi habb nabile bila allah subhanahu wa ta'ala kwanza kabisa alimuumba basi pasena mvua wala tarin faqala yusuf yusuf kamaambia a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir najua ya kwamba allah subhanahu wa ta'ala akona uwezo juu ya kila kitu allah subhanahu wa ta'ala anatwambia katika qur'an laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam kwa hakika wamegufuru wale isa Nimtodoto mu Allah subhanahu wa ta'ala Bilabili Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithan kwa hakika wamegufuru wale ambao wanadai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni wa tatu au watu watatu yani wanadai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni tatu nahnu na'taqidu anna Isa alayhi lam wa lam Si sirr iqali أن wa Islam anna Isa alayhi salam Isa ya Isa alayhi salam lam yuqtala wa lam yusla walan hakul sulubi wa bal rafa'ahu Allah ilayhi bal Allah subhanahu wa ta'ala aliyayum wa yanzilu fi akhir azaman na iqali yetu Isa alayhi salam atakuwa ni moyo kushuka ketika kama al kama sallallahu alayhi wa katika hadithi ambayo imekurekewa na Bukhari na Muslim katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي تمى صلى الله عليه وسلم anasema na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake la hiyo siku anianza rafiki kumaysa ibn Maryam inakaribia iko karibu kusuka Isa ibn Maryam kwenu hakama nadala haliakuwa yeye ni atakuwa ni hakim miongoni mahukama hadhi il umma fayaksiru saliba atakuwa ni mwenye kuvunja salib msalaba wayaktulu khinzir na anakuwa ni mweye kuua na kumaliza khinzir nguruwe wayadahu aljizya na anakuwa ni mwenye kuacha jizi akosafu gani kwa sababu uislamu watakuwa ni wengi waislamu watakuwa na uwezo na vile vile na wabudu asyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala wayafizu almal mpaka uadilifu inatimia inakuwa mali inakuwa mengi mpaka inakozekana mtu kumbati mtu akubatiwa sadaqa na jizya tadabbaru ibadallah hadha alquran tukoyani moyo nyako zingatia hii diwar maneno ambayo imejira baina ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inaenda kujiri baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na Isa alayhi salam siku ya kiyama anapomwambia Allah subhanahu wa ta'ala na kumwambia Isa idha qala Allah ya Isa ibn Maryam ewe Isa ibn Maryam a ant qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilaheena min dunillah je wao ndo ulisema na kumwambia watu nijalieni mimi na mamaangu ilaheena min dunillah wa inda fasana Allah subhanahu wa ta'ala Isa akaboni mmoja kumjibu Allah subhanahu hakika Allah subhanahu wa ta'ala umetaskasika maya kuonulie anakula mali isiyo haki haini basi mimi kusema kitu ambacho sio haki mimi kusema in kuntu qultu ikiwapo mimi nimemwambia hivyo faqad alimta au hakika Allah subhanahu wa ta'ala wewe ni zaidi ta'lam ma fi nafsi wala a'lam ma fi nafsi kunajua yaliomo ndani ya nafsi yangu wala mimi siwezi jua yaliomo ntika moyo wako na nafsi yako Ayuhal muslimun Ibadu Allah inal asbila al wahid ila jannatihi huwa mahaddadul mustafa njia pekee ambayo inapelekea watu kwa janna ya Allah subhanahu wa ta'ala na pepo yake ni ile njia Allah subhanahu wa ta'ala ame bainisha kupitia ngulimu Aliposema Mtume sallallahu alaihi عليه katika hadith ambayo kalewa na Bukhari na Muslim min hadithi Abdallah bin Samit annahu alaihi salatu wassalamu qala man min ahlin hakuna yeyote ambaye atashuhudia kwamba hakuna Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na Muhammad ni mjumbe na wa Allah subhanahu wa ta'ala na Isa wa wa anna wa anna hu rasulullah nani mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala na ninel wake Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amedhumwa kwa Maryam alayhi salam wa ruhun min wa anna al janna haqqan na roho iliyotoka katika kutoka Allah subhanahu wa ta'ala kama roho zingine wa anna al ni wa anna na ni wa yule mtu ambaye atakwona hii ijitali Allah Subhanahu wa taala atamwekeza pemboni min ي abwa biha kwa mlango ya pepo anayotaka katika kutokana milango 8 ya pepo wa Nabihuraheratu radhiyallahu anhu ana Nabia sallallahu alayhi wasallam akali waladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahad min hadhihi al umma yahudiyyun aw nasraniyyun wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ahli Tume sallallahu alayhi wa sallam anasema na hapa kwa yule ambaye nafsi yake iko mkono wako hata kwa ni mweke unisikia yeyote katika hii mu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awe Kisha akwa, hakwa ni Myahudi ama ni Nasara kisaakuwa hakuwa ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala amemsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam na risala ya mtume sallallahu alayhi wa sallam imemfikia wala myu'min hakumwamini Allah subhanahu wa ta'ala sipokua atakuwa ni mwenye kuingia motoni Dudu zangu wa Islam katika mbolea yetu tumejua ya kwamba Isa alayhi salam ibn Allah Isa Isa alayhi salam lama ama kana ibna lillah azza wa jalla hakuwa mtoto wa Allah subhanahu wa ta'ala bako bali alikuwa ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na kama tunapojua tunapojua baada siku chache tunakuwa ni mwenye waelekea siku kuu ambayo watu wanasema ni siku ya Allah siku ya kuzaliwa kwa Isa alayhi salam. Na baada ya kubainikiwa na hizi aya na ayati haifai kwa Muislamu kushirikiana na usiokuo Islam katika kusherehekea sherehe ambayo kuna uhusiano na aqida ya Muislamu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an takaddu samawati yatafattarna minhu watensaqul ardh wa takhiru aljibalu hadda yani mbinguni inakaribia kukumboka na kukatika katika vile vile ardhi inakuwa inakaribia kukatika na kupasuka vile vile majabati kwa sababu gani kwa ajili ya kumpinga kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa na mtoto al'ajab kullu al'ajab min almuslim alladhi yaqulu fi salatihi ajabu iliyokuwa kubwa kabisa ni kwa yule Muislamu ambaye anasema katika sala yake dhahiri mara Iyaka na na'budu wa iyyaka nasta'in. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala tunamwabudu wewe peke yako na tunakuomba wewe peke yako msamaha. Na tunataka utuongoze njia ile Hiyo njia isiwe ni njia ya Wayahudi na manasara Na Wayahudi na Wanasara wamesema katika kama tulivyobainisha katika uba wa kale wa kale ya yehudi uzair ibn allah wa kale na sara almasih ibn allah hayapoji wamesema ya kwamba uzair ni mtoto wa allah subhanahu wa ta'ala vile vile na nasara wamesema isa alayhisalam ni mtoto wa allah subhanahu wa ta'ala inakupaza vipi aliyokuwa unasema katika sala allah subhanahu wa ta'ala usini katika njia ya hawa ambao wanadai ya kwamba allah subhanahu wa ta'ala kuna mtoto el hali unamwua unamsaidia wao katika sherehe ambayo wanasema Allah subhanahu wa ta'ala akona mtoto Muislamu hayazimkuwa na sifa kama hizi tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala ayirudune ilie rjanjan raddan jamila atu katika dini yake yaani kwa familia Allah subhanahu wa ta'ala kituwezesha hukuma ya nyuhoja inshallah kama tutakuwa pamoja tutazungumzia hukumu ya kushirikiana na wasio Waislamu katika الله zao masallallahu subhanahu wa ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabihi وخصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الكرمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا واحفظ بلادنا واصلح ولاد المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين Arhamna wa utana wa wutul muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahu mansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika wa ibadatakal muwahhidin Allahu mahzul man khadala dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika wa ibadatakal muwahhidin Allahu halil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya'muru bil 'adli wa ita'i وإن عن الفحشاء والمنكر والبغض يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله اكبر الله يعلم ما تصنعون